Jag är vänna tillbaka från New York, tillbaka sågringen. Jag tror att jag gråa Stockholm igen, fast med ä, bra gäster som vanligt uh, Vi har en kille som uh, vi upptäckte kan förra sommaren med en, uh, en remix som jag först tänkte vad är det här för sjukt? Det är det konstigaste jag har hört hela mitt liv. Vi <här> <Jag tänkte, här> kan, kan smyga igång den lite här i ja, i bakgrunden. Uh, Hayden. Hayden. hur, yes. hur Haydn brukar jag säga. Haydn? Det är väl upp till själv lite. Fabian? Fabian. Till vardags? Ja. Uh, det här är Florence en maskin mm. i en superscrewad och shoppad uh. version. Som uh, jag sen gick över från att så här, först bara, vad är det här för trollmusik? Mm. <laughs> <Nej, men laughs> till att älska och bara lyssna på tusen gånger. Alltså det är ganska roligt för det var liksom första gången... Jag hade inte så mycket respons då på min musik och sen lade jag upp den såhär, som en, jag gjorde på en kväll och lade upp den och tyckte att det var, var lätt bra mm. Och sen så fick jag respons av er ganska snabbt så här. Och ja. så kom jag ihåg att du sa att det här, det var antingen det sämsta du hört eller det bästa <laughs> du hört. Och jag blev så glad över det för jag blev så här, det var första gången någon liksom, någon som inte var mina polare som hade liksom, gav mig kritik och respons på låten så det var jättekul. Ja. Så... Sen dess har jag varit ett fan av er också. Liksom, och yes. lyssnar på era grejer. fan vad fett. Ja. Mycket bra. Mm. Jag gillar att den här podden kan vara ett ställe där folk liksom hittar varandra. Ja. Och blir så kompisar. vi vänner. Så vi nice. Nu och blir vänner. Exakt. Ja, vi ska lyssna på en ny låt som du har gjort. Som mm. du har liksom så här så har suttit mixat i sista sekund innan du testade ja, hit. för 20 minuter sedan. Uh, ganska snart i alla fall. Vi ska också mm. lyssna på lite låter som du gillar mycket just nu. Mm. Nu kände jag att jag ville höra hela den här ah. på hög volym. Men man får liksom leta upp den någonstans ah, på internet kan istället. Man, man kan lägga en länk där nere eller någonting. Absolut. Okay. Uh, som vanligt så börjar vi alltid med våra favoriter. Det är ju alltså jag då och Peter som är med att producerar den här podden. Mm. Uh, Check Green är en sån här gammal favo som mm. bygger upp hela tiden. Uh, och liksom aldrig gör dåliga saker uh, Nu har jag gjort en låt som har ett jättebra namn också Afterlife, Afterparty mm -hmm. Efterlivets efterfest liksom. mm. Jag tycker att det är en bra titel mm -hmm. uh, Vi lyssnar ja. för uh, Ja, jag, ha, jag hade ingen koll på vem det var först. Det är väl han, äh, Jan Gud, har remixat. Ja, men ja, exakt. Precis. Just det. Uh, så det är väl därifrån jag har hört honom. är den remixen tycker jag om jättemycket. Så det här var också jättebra. Ja. Du och Gud är ganska bra kompisar, jag har förstått. Ja. Uh, uh, bestie, bestie friends. Besties. BFFs, ja. Uh. Uh, hur, hur, varför passar ni så bra ihop? Uh, alltså, vi började, vi gick samma klass på Rytmus, muskymnasium. Och, och hatade varandra. Mm. För jag, jag, jag, jag var jag äldre än alla i min klass. Och jag var väldigt så här, liksom pubertal och var så här, tyckte att jag var bättre än alla. Och så hatade jag honom jättemycket för att jag tyckte att han var störig. Han tror... ger ju ett lite större intryck. Ja, verkligen. Men sen så, sen så började vi typ prata känslor och så blev vi jättebra kompisar. Fan vad fint. Ja, det var fint. Du sa att du hade en ganska bra story om, om Jan Gud och jag älskar skvaller. Mm, nej, men det är mer att hans... Jag tror att han har snott sitt namn lite från mig. att han inte ville erkänna det. Mm -hmm. För jag, när jag gick i så nian, ett av gymnasiet så hette jag Gud på Facebook. Sen, Gud, Gud Berglund. Och då var det så många på så här fester som blev serviterade på det. Och såhär, vem tror du att du är? Och jag tyckte bara att det var roligt. Liksom. Jag var lite nonchalant. Och sen så hette han igen Gud. Är det, liksom, mm. är det ett sammanträffande? Nej, han var liksom. ditt fan? Ja, jag tror att han var mitt fan. från början. Och sen <laughs> snodde det. Men, men Heiden då? vad kommer det er ifrån? Heiden kommer från... Eh, det, det var när jag började med musik för många år sedan. Så jag det lite så här cool, old school, boom bap. Så, wow. Ja, så, så, <laughs> det känns som att det är många som börjar där. Ja, det är så. Jag började där och tyckte det var nice. Liksom, och, sen så såg jag på en film som heter The Wackness. Som då handlar om en unkille. Som säljer massa gräs till sin psykolog för att få psykologtid liksom, och få hjälp för att han är en fett ensam. Bra deal? Ja, fett bra deal. Och sen blir de fett bra kompisar. För, fast det är fett konstigt för att den ena är 16, och den andra är liksom, 19 typ. Och, eh... och sen så... Som vi håller på att säga. Som vi, precis. Som du och mig. <laughs> precis. Men, nej men... Nej. Nej, men sen, och sen sitter de på en bar Och sen så pratar de om musik de gillar mm. Och en unga killen säger såhär ah, jag gillar Tribe Called Quest och bygger smalt typ. Och den andra eller gubben är såhär Ja ah, jag tycker om Mozart och Rolling Stones och Haydn mm. Och då är den unga killen lite ironisk Och jag kolla på honom och bara Ja ah, ja yeah, Dope Och då började jag sampla det Haydn's Dope så att jag Haydens Dope Och sen så, så insåg jag att det var Ganska skevt namn Så jag tog bort Dope <laughs> och, så okay. Haydans, och så blev det bara Haydn sen så blev det bara så Bra namn Ja det är ganska kort och catchy liksom men... Fint story Ja och du har släppt äh, Lite låt där mm. äh, På Soundcloud Mm äh, Och nu ska vi spela en Så att super super Spillans ny låt mm. Vi hittade lite här om Innan att, att den var verkligen ah. Sista finishing touches Precis. Gjordes för När då? En halvtimme sedan <laughs> Och ladda liksom. Kom och andan i halsen hit mm. äh, Vad behöver vi veta om den Innan vi lyssnar uh. Det, det är väl lite Ny style på något sätt Inte så det här Samma gamla trap Det är väl det egentligen Men jag försöker Komma bort lite från det Och få lite mer ambient Ljud Okej okay. lite mörkare Sådär Varför det? Jag har varit på det modet Ganska länge Och bara Lyssnat på mer och mer Som musik Och sen Lite inspirerad massa grejer Och Namnet är också ganska liksom Viktigt för mig På något sätt För det blir Det är också liksom Någon typ av det betyder någonting ändå för mig. liksom Stockholm Subway Stories. Ja. Bukade du kan hänga i tunnelbanan? Det gjorde jag. <laughs> Vad tacksam. Det brann mm. i tunnelbanan idag i Stockholm. Så det, det rök när jag var på väg. säkert växte. därför jag inte kom hit. Till. Ja, exakt, säkert där. Mm. <laughs> mm. Premiär. Premiär. Första för, gången. För Heiden. Yes. Stockholm Subway Stories. Mm. Hur kändes du att lyssna på den? Uh, det, det, kändes, det kändes bra. Det, jag, jag, det blev bättre än vad jag trodde. Det mm. uh, jag, jag, jag, jag, jag, jag, ja, jag blev nöjd. Du, du nämnde här under låten att, att det kan vara lite svårt ändå att lyssna på grejer som man har så här laddat upp. Ja. Och bestämt sig för att de är klara. Det och så känns bara, som att uh. man, det finns liksom ingen återvändo. Men som jag berättade så har Soundcloud en ny grej, så man kan bli premiemedlem och så kan man ladda upp en ny låt i samma spår och, och det är jättebra för ifall jag skulle hitta någonting att gilla i låten så kan jag alltid ändra det liksom. nu låter det lite som att du är så här soundcloud rap jag, sound jag älskar Soundcloud jag älskar <laughs> jag verkligen Soundcloud uh, nästa låt kanske gör att vi blir det här avsnittet blir nedplockat från Soundcloud det är lite mm. jobbigt, men vi kunde inte hålla oss ifrån och spela lite på den här Lekta Beyoncé-låten, har, har ni lyssnat på den? Uh, 7-Eleven heter den Jag har inte riktigt bestämt mig för om det är 7-Eleven? Ja, ah. ah, nice <laughs> Vi lyssnar mm. En liten snutt i alla fall mm. För utlåtande egentligen uh, Jag tyckte att det var Fett, Rap, rap det var Hon körde hårt Gillar du den sidan av Beyoncé När hon är tuffis Ja verkligen, lätt en av de bästa liksom, Tuffifieringarna jag har hört Man säga så. <laughs> Absolut uh, Vi spekulerar lite här i vem det var som kan Ha producerat, jag har inte lyckats hitta någon Info om det, det är någon som spekulerar i att det kan vara En uh, detail som gjorde Drunken Love mm. Ja men det skulle uh. det kunna vara det är hårt, hårt bit i alla fall. Ja. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Förhoppning, förhoppningsvis är det Chief Keys som har proddat. Det här har ju varit fett. Bryter <laughs> han på själv? Ja, tydligen. Young Shopping har ju varit nice också. Ja, Man det. Ja, nu ska du spela en låt som du gillar mm. med någon som du känner. Mm. <laughs> den här, här jävliga podden mm. som vi gör. Uh, vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Volt av Jan Lin som Jan Gud och White Armor har pratat. Varför valde du den? Uh, det är nog min favorit av dem någonsin faktiskt. Mm -hmm. Det är min Ja, Jag tycker om den jätt jättemycket. Och videon är jätte, liksom, konstnärlig och fin. Och jag tycker de att upp det. I alla fall i mina ögon. 100 procent.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 Got them all, made it, did it out of zero Flipped it, got it, made it hero Fuck the game, I've been a hero Faster than you like De Niro If you don't like me, get the fuck out my face Cause I'm riding in the so get the fuck out my way tänker du när du lyssnar på den här låten? Mm, jag tänker på, på, på mörker och skogar och, och naturen och mycket känslor. Jag tycker det är en fin låt, en fin låt. men fortfarande hård. Liksom. Väldigt hård och tung. Men bra på det där. liksom, Det, ja, du, det är dubbla, bra. alltså melodieöst men ändå mm. tungt. Det ja, gäller Jan vi också. Jan-Gud är väldigt, väldigt bra tycker jag. Geni? Geni, faktiskt. Det är ändå sagt. Hur, hur är det att göra musik själv när man har massa grymma personer runt omkring sig? Får du dåligt självförtroende ibland eller är det bara pepp? Det är mer pepp än dåligt självförtroende. Och det, och det är mer liksom, jag tycker man, när man kollar på musik så kan man antingen se på det som att man är olika bra eller så kan man se på det som att är liksom, olika dåliga eller olika, olika bra. Jag, jag tycker att det, man ska göra precis det man känner för. Liksom. Så ingenting är egentligen dåligt tycker jag. Nej. Så länge man gör det man vill. Så vi är ju ett väldigt stort gäng av många musiker. Och vi stöttar ju allt varandra. Liksom och så Så det är så roligt. Det verkar vara en ganska god stämning. Ja. I musik i Stockholm just ja. nu. Ja, det är jättegod stämning. Nackdelen är väl bara att det blir lite för mycket musik nästan. Det är, man, det är svårt att sticka ut kan jag tycka. Aha. Det är liksom Men att, så. Att, vara att vara producent och DJ 2014. Man behöver liksom inte ens vara musiker längre. Jag snackade med en kompis igår jag ser inte DJ som musik längre. På 90-talet var jag inte DJ musik liksom. Ja, men nu nu, är det, nu kan... Sen den stora DJ-revolutionen på 00-talet oh, okay. som jag var med om. Mm. <laughs> men, ja, men det är det underbart är det. tycker jag. Det är jättehärligt. Även men, om man är en dussinvare. Ja, ofta. men det, det är svårare liksom att bli lite poppisk kan jag tycka. För det är väldigt så här. Jag brukar jag skratta lite, du vet till klubben Sommar. Mm. Kom, jag såg deras post en gång. Och så var det så här, ah, tre danskoll, 120 DJs. och jävlar. Och jag var så här, yes, <laughs> perfekt. Det låter helt underbart. Jag vet inte hur det går ihop, men vi kör. Perfekt. Vi kör, vi kör en låt var. Ja, uh, ja men Didi-marathon, det är ju underbart. Mm. Um, mm, ej, jag, jag, förstår, jag, jag förstår vad du menar. Det kan vara lite dubbelt. Ja, men det är härligt också. Men siktar du på att bli poppis? Ja, det gör jag. Mm. Ja. Absolut. Vi får försöka göra det vi kan Och, mm. Mm. och få det här att hända mm. uh, Förra veckan så var vi i New York På en häftig fest mm. som Sweden makes music uh, Och spelade in Och då var vi så uppsnurrade i det att uh, jag glömde att spela det som jag tyckte var allra, allra bäst ah. Från <laughs> veckan där swingen ja, uh, Och det var ju någonting från Arka albumet Har du lyssnat på ah. någonting på det? Mm, Svinbra så bra mm. så är jag bara nej jag måste peta in det här nu ja. Och det är lite knappt att rikta en ut i sitt sammanhang ja. just nu men det är bra men den här, det här är en av absoluta favoritspåren i film ja härligt. Men de är så mm. det Magiska mm. Det känns som att hela den här plattan eh, Sen, sen mm. eh, Är bara som en egen värld Som liksom bara sprakar och ja. smälter Och är jättekonstig och, Men kort mysig och, på samma gång Kort och in intensiv tycker jag det ska vara Men du sa att eh, det här var lite inspiration Just nu, eller? Ja, absolut ja, Jag har lyssnat mycket <laughs> det nu Och jag tycker det Jag är Jag tycker om, jag tycker om så här syntarna och ljuden Och slingorna ger väldigt mycket Mm Eh speciellt är den vad heter den? Eh, Art, Archer. Vad heter den? Jag vet inte. Savory. Det är ju väldigt Thivory. bra. Ah. Som nästan går i någon slags så ah. mumbatontakt ah, precis. Ah, men det är väl den hon står typ torkar någon animerad, tjej. är inte det? Va? I videon. I videon. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Han gör ju väldigt obehaglig videor Ja, ah, verkligen. Uh, men men den så bra. Här vad säger ja. Man? Ja. Han är <laughs> spicad liksom Han är och uh, cool det, på, det påminner lite om så gamla 90-talsgrejer typ Han har ju producerat åt Björk mm. uh, Och Aphex Twin mm. Alltså saker som är såhär läskiga Men gulliga på samma ja, gång precis. Svinbra Va, Vad har du annars för så här Producenter och artister som du Gillar just nu alltså, Att Jag har gillat typ, Burial jättelänge Mm. Det är nog det jag lyssnar mest på nu igen Det kommer liksom i vågor Och sen det här också Och sen mycket, mycket Mycket Soundcloud bara Eller sitter och letar på Soundcloud hela tiden Och hitta nya grejer Och det är jättekul Sen är det också snöt in Sen är det till och från Ibland är det jättemörkt sån här musik Och ibland så är det Liksom skippig Glad House För mig Så länge det är bra liksom Så tycker jag om det Va Vad är det som en låt måste ha För att du ska fastna? när du håller på och scrollar i samklart tiden det måste ha det, bara det här första att greppa tagen att det verkligen liksom, man hör ofta låtar som jag så ah, okej okay, så kommer aldrig igång men det är halv nice men jag tycker om när det, det är bara att ta tagen direkt om mm. eh, man verkligen oj, det här blir, man kan höra de första fem sekunderna och sen bara njuta höra hela låten flera gånger liksom. Det tycker jag om jättemycket Vi ska se om nästa låt som du har valt är en sån låt ja ah. Den är också lite 90-tal 90 inspirerad. Ja. På vilket sätt? Men den är väldigt transig på ett bra sätt. Jag gillar det. Vad för bilder? i Skallan. Alltså här mm. musik. Trance i Bulgarien. Nej, jag vet inte. du vara på det? Nej, jag skulle vilja det. Jag var på en, en gång på ett open air. Mm. I Bulgarien? Nej, här i Nacka. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> inte inte samma <skratt> grejer. Ja, typ. Nej, men, det, var det var kallt. Var det varmt? Det var det var varmt, <skratt> men det var, det var så här jag blev chockad. Ja, ja, det här tycker jag inte mycket om. Jag får oftast en klump i magen när jag hör så här ravemusik och ser så här raveare med nyontkläder och sånt. En dålig klump eller en jag klump. En dålig klump. Ja. Och på det här raveet så var det så här, det var en sommar vi gick på väldigt många uppe när jag med mina kompisar och då ville man ju alltid höra en så här hård techno eller house eller någonting och så mm. kom vi hit och bara, vad är det för någonting och så gick man igenom skogen och så kom man dit och så var det bara liksom lustgas fest. Med bara trance. Mm. Och man hade bara konstant känslan av att jag kommer när som att bli knivhuggen. Så, <skratt> så, <skratt> var då var det hård stämning? Ja, det var väldigt hård. En väldigt <skratt> ja, det var väldigt växt. Lustgaspersonerna kanske? Ja, jävligt hård. Och så här, hård bas och rave. Okej. Okay. För jag har ändå någon slags dram om... Vi lyssnade på Sun Angels. Har du haft Sun mm. Angels? Det kommer en fin EP. Det borde vi spela idag, men det har jag glömt att ta med. Um, men det är låta som Man får känslan av att det är så här De första solstrålarna som träffar ja, liksom Människor och havet ja. När man har kört hela natten ja, precis. Det kan jag tycka om I ja, trans, uh, soluppgångstrans om Ja men verkligen kan... ja, men Det här var liksom mitt i natten i Nacka Så det var inte så, jät <laughs> det var inte så jätteskärmigt Med <laughs> Mer knivig stämning vi får, vi får försöka ta oss ner mot Medelhavet snart ja, <laughs> vad, vad brukar du spela själv när du spelar ute Eh uh, Alltså på senaste tiden har det varit jättemycket house och techno. Mm. För det är det jag eh, har börjat tycka om och dj mycket. Och försökt köra lite vinyl och så. Och eh, kommer släppa lite sånt också snart. Det är fredag idag när vi spelar in det här, fredag ja. eftermiddag. I kväll så ska du ha release-kalas ihop med vårt i mm. Good Good. Kalas, Vad ja. kul det ska bli. Ja, Kallas det ordet. Nej men det var jätte det. <laughs> uh, Och så ska du också göra någonting som du inte har gjort någon gång Nej Vad är det? Jag ska bara spela min musik Och det känns jättekul För det, det känner man sig uppskattad liksom. att, eh, så att det är inte är en klubb Att folk går dit och säger Ja, oh, jag vill höra bra musik Nu mm -hmm. hoppas jag att de kommer gå till en klubb Och, hö <laughs> och vill höra bra musik Men att ja. det är min musik liksom. Ja hur Det långt, känns jättekul Hur långt kommer den räcka Din katalog <laughs> Just nu? Själva sättet menar du? Ja. ja Ja, det blir väl 40 minuter Men så har jag inte Det kommer bli skitbra Ja vi uh, går vidare med en uh, Lite rap Helt enkelt mm. uh, Från um, Washington DC ah, Och nice. kanske lite Chicago Koppling, jag vet inte riktigt uh, Det är Fatrell Har du kollat på dem? Nej, ingen aning Rick Ross uh, skyddsling Ja, typ. ah, Swear I don't like these niggas. Oh, no. I don't fuck around with niggas. Don't talk to me if it ain't by the check. Swear I love all my bitches. My bad for saying bitches. But y'all know I don't mean no disrespect. I don't like them. Yeah. I can't stand them. Swear I don't like these niggas. I don't fuck around they they with niggas. Like In fact, don't like them. like them. Can't stand them. Swear I love I all my bitches. I don't fuck around lying. with niggas. I don't like these niggas So I just go dismiss them I just cop the 36 and stitch a clip for all my issues I'm thinking about my digits I'm trying to make them rich. It was me and K-Camp in Atlanta blowing swish. I'm thinking about me stripping, strip. my bitch she working fires Smoke a lot of dope and drinking liquor, popping Mottis Miami riding Rodgers You hating me, I'm sorry Don't make me call my Haitians, I just hate to drop a body But I gotta show respect I go with no vets And I can mix my liquor With surocca more And when my plane land That snow is more sex yeah. I Swear I don't like These niggas I don't fuck around With niggas Don't talk to me If it ain't about a check I Swear I love All my bitches My bad for saying bitches But y'all know I don't mean no disrespect I don't like them I can't stand them Swear I don't like I These niggas these I don't niggas. fuck they around like With niggas They, they, niggas. they like ain't don't dumb. like them yeah. Stand Swear I love all I my bitches, don't fuck around with line. niggas, They but fact, you ain't them. like them yeah. Mama know I'm a killer, my is getting iller I just left about the jungle with the lions and gorillas Love you me, I'm a sinner, I'm far from a beginner To Mercedes in the summer, riding hummers in the winter so I'm the party for my niggas, fight some strippers fight the drugs, I make that bitch fall in love with a nigga become my next icc but when i went to jail ain't nobody writing me. me and that's the reason money only thing excite me, me. a flight for you and i like, say, see, see. I like to spend the night with a dyke and just Nike do it, do it Swear I don't like these niggas Do, it, do it, I don't fuck around with niggas do it, no. do it, Don't talk to do it, me if it ain't bout a check do it, Swear I love all my bitches do it, My bad for saying bitches do it, But y'all know I don't mean no disrespect I don't, don't like yeah. <laughs> them Swear yeah, I don't like these niggas I don't fuck deep around deep with deep niggas, niggas. He fake oh. them where i love all I my fuck. bitches don't fuck, fuck, fuck around with niggas like. don't like them don't like du om fat trail? Ehm, Jävligt, det är lagom i, Lite funky nästan breaking inspirerad mismusik mm. ah. jo men ändå hårt jätte jättebra ah. vågar du vå skulle du våga säga ifall du tyckte att något var jätteroligt så mm, nej, nej. Jag fick lite grann känslan nu. Ja, men det var bra. Jag, jag vet inte om jag skulle lyssna på det <laughs> Nej just det. själv. <laughs> <laughs> vi, vi är på med ditt sista låtsval. Mm. Ganska svår. Svår musik, eller? Mm, jag har glömt vad det är för någonting. <laughs> De, uh, en låt som heter Grey. Men ja, heter ja det, här, det här tycker jag om jättemycket. Uh, vem, vem, vem är det? Uh, det är en kille som heter, han har flera namn. Förut hette han bara JJJJ, massor av J. Och nu heter han DJJ. Och bland Hawaii tror jag. Och eh, <laughs> han gör jätteskum trasig house. Och den här låten tycker om jättemycket. Men det här är helt det här är bara en massa ljud. Trasig house? Mm. Är det liksom, den är dekonstruerad på något sätt? Mm, precis. Väldigt mycket bitcrash och såhär, crunchy. Vad är, va, va är bitcrash? Ja, men när det är distat och låter liksom lite dåligt på något sätt. Nu är det här är det någon slags uh, skruva skruv, skruv. på uh, ah. glasljud. Mm. Eller move mm. i luften. Men uh, vi lyssnar. Mm? Mm. Väldigt, väldigt ambient ja. vad, vad är det som är så bra med det? Um, jag, jag tycker om när det liksom inte behöver vara så, så mycket det, När det bara är som det är Och inte behöver vara så en massa häftiga trummor och sånt Jag tycker om när det är trummor också men, Det är ingen jävla refränger och stick och Nej precis, det är bara <laughs> liksom en lång loop liksom. ja. Det tycker jag om jättemycket När lyssnar du på sån här musik? Uh, när jag är ute och går eller så. när jag är mode också. Eller när jag bara chillar hemma. Men eh, jag tycker om... Liksom, inte, jag tycker... ja När man promenerar. Eller vad som helst. När mm. det är mörkt ute. Vad har du för planer nu i vinter och sen? Så alltså Planen är att gå i det. Och inte mm. behöva... Tänk om man fick det. Ja, Jag hatar verkligen när det är kallt. Eh. Men annars är det musiken. Jag har jättemycket musik. Så mycket som möjligt. Jag är klart EPN. Vad, vad skulle vara din önskedröm för nästa åren? Att inte vara i Sverige och behöva göra musiken. Men... det, går ju, det I Bulgarien? I <laughs> Bulgarien. På TransRave. Det går ju ordna. Vi gör det. Precis. Var, för, du får inte så hänga med när kompisar som du har får åka på europa och usa och. Jo, absolut. Men, men det, det blir folk som... Gå före också Och jag har förståelse för det Typ Miccas tjej och, och så Och flickvännerna Och det förstår jag Även om jag har blivit sur ibland Men sen så har jag nog inte riktigt råd Att åka med heller just nu Så det får bli om några år Snart är det din tur tänker jag Snart är din tur hoppas jag Vi håller alla timmar för det Och fortsätter spela Heiden Du får fortsätta skicka grejer till oss mm, Absolut Vad kul att du var här Ja, Äntligen. jättekul att vara här händer det? Vi Tack har pratat jag komma. om det i ett år typ Ja jätte det jätteroligt. Och det blir också kul kväll. Jättekul. Lycka till med med setet. Vi avslutar med en ett lyssnartips. Någon som gillar podden som bara hallå Anni hatt ta. Ehm, något Livbit där Nice. Ha det bra. samma Don't tell them I'm doing it I've been on fire, The press, I've been down, I've been low Brother, you've been looking for that cream For that cash, for the gold Further, I can't believe how I elevated on the low Realize, when I do work, I work for myself Not for the mothers, no lies Tell them, tell them, bro We got that dope in the machine bopping, I'll be riding in the desert, hiding in the desert, looking for me, aren't you? I've been smoking a little bit, yes, I've been drinking a little bit, been on that fish for a little bit, yes, I've been sending a little bit, I've been grinding a little bit, be on that cash for a little bit, I might be purchasing a little bit, don't tell them all I'm doing it, why I go on for the night, all it was around myself, They want them girls around them. In And our club is going down If we are rich enough, All of the fire I'm seeing Crashing and shooting a million Like I was a toy you were tripping You get them for they care about you You laugh until a joke's on you, baby Why'd they be cashing on their bodies? You smash your head from the dirty me. I don't need your school to study me I am still dying my own body Five in like ghetto in my city Nothing to prove, we are somebody. This money never loved, no beg. I've been smoking a little bit. Yes, I've been drinking a little bit. Been on that bitch for a little bit. Yes, I've been sinning a little bit. I be grinding a little bit. Be on that cash for a little bit. I might be poor just a little bit. Don't tell them I'm doing it. Juggle, juggle. I beat just a little bit. I beat just I beat just Me and the squad, little bit, that's how we do Me and the squad, little bit, that's how we do it. Me and the little bit, that's we do